Tiszteletel és szeretettel köszöntöm Önöket a tanácskozás következő beszélgetésén. Hivatalosan az a, az a címe ennek a beszélgetésnek, hogy digitális technika a könyv jövője, valójában az e-könyvlő e a problémáiról, kérdéseiről, lehetőségeiről fogunk beszélgetni. Engedjék meg, hogy bemutassam a vendégeinket. Nagy szeretettel üdvözlöm Földes Lászlót, a Kosút Kiadócsoport informatikai szerkesztőségének a vezetőjét, valójában a Kosút e-könyv felelős Örülök, hogy elfogadtad a meghívást, nagyon szépen köszönöm. Csordás Attila, a hivatalos programmal, Lira T-Online néven, valójában az Elkönyv Magyarország ügyvezető igazgatója. Örülök, hogy köszönjük szépen, hogy eljöttél, örülök, hogy elfogadtad a meghívást, és nagy tiszteletel és szeretettel köszöntöm Szűzs Rolandot, a volt ügyvezető igazgatóját, Szárusz. Üdvözlünk a körünkben, és köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. Amikor. Szárusz Béla. <gül> ja, amikor készültem erre a beszélgetésre, nem is egy kereskedelmi dolog volt az első, ami eszembe jutott, hanem néhány évvel ezelőtt olvastam Umberto Eco uh, írta azt a könyvről, hogy ez valójában a tökéletes mérnöki fejlesztés, a könyv, mint tárgy maga, mint mérnöki fejlesztés, és ezt, ő ezt úgy bizonyította, hogy ha... Ha mondjuk megnézzük, hogy hogy nézett ki az a telefon, amit Bell létrehozott, és egy mai telefont egy Bell korabeli használónak megpróbálnánk odaadni, akkor nem tudná, hogy az egy telefon. Annyit változott az a, az a mérnöki fejlesztés, a telefon, alig több, mint száz év alatt, hogy már nem ismerhető meg. A könyv ezzel szemben egy annyira kiérlelt bérnöki fejlesztés, hogy egy a, a Gutenbergnek az 500 évvel ezelőtti tárgyát, ha egy mai holmasok kezébe adjuk, az pontosan értének, tudja, hogy az egy könyv. Az ma is úgy néz ki, mint 500 évvel ezelőtt. Na, ez Eko, vagy 15 évvel ezelőtt írta ezt, ma már nem biztos, hogy ez teljesen ennyire egyértelmű. Mert hogy jött valami teljesen más, ami, amit meg már nem ismernének meg mondjuk, hogy nem azonosítanának könyvként a Gutenberg korabeli olvasók. Az legelső kérdésem az, az, a, az egy ilyen nagy általános kérdés lesz, és utána belemegyünk a kereskedelmi problémákba, hogy ez a fajta váltás, hogy a... A papír alapú, kötött, nyomott, print helyett digitális jelek jönnek, mondjuk ilyen bináris jelekből összeálló tartalom. Ez szerintetek létrehoz -e egy olyan váltást, hogy nem tudom, akár 20-30 év múlva egy ilyen típusú rendezvénynek a nagyon nagy részében lesznek a digitális tartalmak, és egy pici részében a, a, a print, ahogyan most a, a tartalmaknak a, a nagyon nagy többsége, a jelentős ö, ö, része az valójában még print-tartalom, és, és egy nagyon dinamikusan fejlődő piaci szegmens, ugyanaz e szegmens de még egy, még egy pici része azért a piacnak. Szóval szerintetek van-e lehetősége arra a, a, az ekönyvnek, mint, mint terméknek, hogy nagyon rövid időn belül egy fordulatot végrehajtson? Attila. Köszönöm. Hallani? Szerintem a nagyon közeli jövőben nem lesz hirtelen letarulása a papírkönyv piacnak az elkönyvek által az egyértelműen nem várható. Biztos, hogy lesz egy átolódás, de ha megnézzük a nemzetközi trendeket, amik előttünk járnak mindig azért egy pár évvel, pár évtizeddel, akkor azt látjuk, hogy az amerikai piacon is az van, hogy egy olyan, hogyha elsősorban az irodalmon belül mondjuk a szórakoztató és szép irodalmat nézzük, akkor egy 30%-os részesedés körül konszolidálódni látszik most jelenleg az elkönyvnek a növekedése, ami egy döbbenetes növekedés volt egyébként az elmúlt pár évben, de most úgy tűnik, hogy ez egy olyan szint lesz, ami nagyjából beáll és nem fogja itt pár másodperc alatt bedönteni a piacot, és azt látjuk egyébként, hogy Magyarországon is, meg nemzetközileg is az látszik, hogy azért a print piac az nem annyira erősödik, inkább stagnálva csökken. Nemzetközileg most néztem statisztikát erre, hogy egy ilyen százalékos csökkenések voltak. Magyarországon mondjuk a speciális eset, hogy 60 milliárdból 40 milliárd esik egy év alatt a papírkönyves piac, úgyhogy ne is ezt tekintsük mérvadónak, de de mindenképpen az látszik, hogy a papírkönyvpiac az szépen stagnál, vagy csökken, és ehhez képest van egy nagyon dinamikus nálunk. Egyébként az elkönyvpiacon most, most kezdünk szerintem abba a, a stációba érni, hogy, hogy legyen egy ilyen évről évre több száz százalékos olyan növekedés, ami már szemmel látható is lesz. Tehát mondjuk már ilyen 10 milliós magságrendek mérhető nagyon röviden. A legutóbbival, a legutóbb én nem látom. Hát én, én nem látom most azt, hogy itt a következő években évente több több száz százalékos növekedés lenne. Uh, igen, teljesen értek az a többivel, amit mondtál. A, gyakorlatilag a, a fiction műfajban, vagy a fiction területen úgy nagyjából a, hát az isában ért el a leghamarabb a tartalékait az a dolog, és ugyan teljesen világosan látszik, hogy, hogy minden más terület nagyon hiányzik. Hát az, hogy 25 év múlva mondjuk egy ilyen könyvfesztiválon, egy könyvkiállításon mit lesznek kiállítva, az a szabvány fejlődésétől, meg az eszközök fejlődésétől függ, mert a, a képes, a és egyéb dolgok azok, azok szinte teljesen hiányoznak, de ez csak az egyik tényező. A másik tényező az, hogy, hogy a nyomtatott könyv az nem pusztán egy, egy használati tárgy, amit a használati értéke alapján ítélünk meg és használunk, és amelyet a használati értéke alapján engedünk be az életünkben. Ez egy 500 éves toposz, és nem egy generáció az, ami alatt ki fog alakulni, hogy hogy nagyon széles területeken elengedjük a nyugatott könyvet, és pusztán csak a használati érték miatt beengedjük az életünkbe kineszterejében a nyugatott könyvek helyett az elektronikus könyveket. Gondolok itt az utatásra, nyelvtanulásra, tehát olyan teljesen praktikus hétköznapi dolgokra, aminél azt mondanánk, hogy ha na, na bum, nem nyugodott könyv lesz a szótár, nem elektronikus könyv, nem, még ezen a területen is nagyon erős az, az, az, az, az a kulturális beágyazottság, amit a nyugatott könyv mutat az életünkben. Köszönöm én, én úgy látom, hogy picit ez ilyen kielezett vagy kihegyezett ilyen ellentétváltás mindig a papírkönyv meg az elkönyv között. Én először annak örülnék, ha az emberek olvasnának, mert ugye szerintem az első probléma az az, hogy keveset olvasnak, és nagyon kevesen vannak tisztában annak az élettani meg személyiségfejlődési hatásával hogy az emberek mennyit olvasnak. Azt, hogy látjuk az európai példákat, hogy hol állnak ezek a penetrációs arányok, amik azt mutatják meg, hogy az elkönyvpiac vagy arányik a papírkönyvpiachoz, mert azt lehet mondani, hogy van egy abszolút kimagasló érték az USA-ban, egy 25-30% utána, ha kivesszük még az angol száz területeket, mondjuk a Angliát, ahol még két tud lenni az összes többi nyugat-európai országban is ilyen 3-5-7%-nál vagyunk engem nem is ez zavar inkább, hogy nyugatta le vagyunk maradva, mert szinte nincs olyan paraméterünk, amiben le lennénk maradva mi sokkal inkább zavar, hogy mondjuk a lengyelekhez képest is nem vagyunk látótávolságban se, tehát még egy én mondtam a kollégáknak az előbb egy beszélgetésnél, hogy míg a lengyel papírpiac az ötszörösen magyar papír, papírpiacnak, addig a lengyel elkönyvpiac ötvenszeresen szeresen magyar elkönyvpiacnak, és ez elég szomorú. Tehát, nem, még szerencsé, hogy Albániával nem kell összehasonlítani magunkat, lehet, hogy ott sem tudnánk teljesen győzni, de én inkább ezt tartom szomorúnak, hogy, hogy még a, egy, a fejletlen piacokhoz képes sem sikerül elérni azt, amit tudnánk. Ami, amit fontos látni, szerintem egy elkönyvterjesztőnek, meg az elkönyvpiacnak az a feladata hogy az biztosítsa, hogy ha az olvasók elkönyvformátumban szeretnének olvasni, akkor úgy olvasanak, ha papírban, akkor papírban. a tavalyi tárgyi felmérés szerint, ha egy könyv elérhető papír és elváltozatban is, a 13%-a választaná az elkönyvet. Ehhez képest mit mutat szám? Fél százalékot, meg 2,1%-ot, meg 3,1%-ot. Inkább azon kellene gondolkozni, hogy mi ez a nagy különbség, hogy ott van a kereslet, és ugyanakkor a kínálati oldal meg látszik, hogy nem tölti be ezt a nagy részt, amit, amit ott lehet látni. Még a naci a közbevetése kapcsán jutott eszembe, meg az, az egész kérdése reagálva, hogy ami viszont egyértelműen látszik, hogy, hogy nem hogy lenyomná, hanem inkább én azt látom, hogy sok szempontból erősíti a papírkönyv piacot az elkönyv. hogyha megnézzük Magyarországon is van már ilyen példa, de nemzetközileg egyértelműen az látszik, hogy a self-publishing egy olyan, tehát a magánkiadás, vagy szerzői kiadás egy olyan kitörési pont lehet a szerzők számára, hogyha megjelentetnek valamit, mondjuk az Amazonon csak elkönyve, ne csak az egy millió a Cürke 50 álnyalatát emeljük ki, ami szintén szerzői kiadásként kezdte a pályafutását, hanem még egy frissebb példával a Andy Weirnek a Marsi című könyve, szintén self-publishingként kezdte a pályafutását, és most a Ridley Scott forgat Magyarországon filmet a Matt Damon főszereplésével a a könyvből, ami azóta egyébként átkerült nagy kiadóhoz. Egyértelműen látszik, hogy az elkönyv, meg a magán kiadás egy ilyen ugródeszka is lehet a, a szerzőknek ahhoz, hogy világhírnévre tehessenek, szert, meg nagy kiadóhoz kerülhessenek, ami megáltalában azért elég erősen összefonódik még a papírkönyvkiadással nagyon alacsony, alacsony százalékos arány, amit most a, a, az előkül az egész könyves piacból szakítani, ugye egy ennyire kicsi piacnál ilyen méretgazdaságossági kérdéseket vet fel, hiszen ugye ahhoz, hogy, egy, hogy, hogy komoly tartalmakat mondjuk egy kiadó meg tudjon venni, azt, azt tudjuk, hogy jelenleg ilyen, ilyen 2000 dolláros előlegeket kell fizetni, és bizony főleg az elkönyvénél magas rolyátéket, és az vissza kell valamivel, valamivel termelni, hogyha ennyire alacsony a százalék egy ilyen pici piacon, az egyszerűen nem tudja visszatermelni, részben ugye a, a, a jogdíjakat, részben meg gondolom, hát az infrastruktúrát azért fel kell tartani. Tehát, hogy a, a kiadó infrastruktúrát gondolom, részben emiatt is van az, hogy, hogy jellemzően, bár nem kizárólag, az elkönyves vállalkozások, azok print könyves vállalkozásoknak a gyermekeiként indultak, de pont különben a, a, a bukkambork az az uh, nem. te miben uh, gondolkodtatok róla, amikor indultatok? Mi, mi volt az a, a kezdőgondolt, hogy igen, mi ezen a piacon is ezt megcsináljuk, hogy, hogy ez, ezen a lából meg tudunk állni? Megmondom ősz, őszintén, nekünk két uh, tétel volt. Az egyik az az, hogy hogy a igazad hogy van egy nagyon erős méretgazdaságosági problémakör, hogyha csak ilyen pár száz példány számos beszélünk, de ne felejtsük el, hogy ugye a szerkesztői, a lektorálási munka az már minden elment, a, az már egy új, közgazdászok úgy hívják, hogy az egy elsüllyedt költség, amikor már teljesen mindegy, hogy mit csinálok vele, az a költség már egyszer felmerült, ki is fizettem. Tehát marginális értelemben az, hogy egy papírtűnek kiadom az elképeszt változatát, az valójában, ha valaki a digitális munkafolyamat, tehát a vövfolyamat normálisan építi fel, akkor azt mondjam, gyakorlatilag megoldható marginális nullaforitos költséggel, de lehet, hogy ezer forintos költségből. A legtöbb olyan könyv, hiszen most olyan könyvekről beszélünk azért, aminek a 90 ában csak szöveg van, lábjegyzetek nélkül és képek nélkül. Tehát azért nem egy bogyóról szerkezet. Amit be, ami bennünket motivált, az, az nem is ez, hanem az, hogy, hogy mi azt ismertük fel, hogy egy könyvnek nem annyi meta van mint amennyit papírkönyvként, metadatként definiálunk a szerző. Ma Magyarországon mi a Gyakorlatilag az összes elkönyves áruházban, de külföldön is kereshetek címre, szerzőre, kiadóra, főszövegre. De egy könyvnek, amely 120 ezer szóból áll, 120 ezer metadata van, és inkább ebbe a szövegbányászati részben és ezekbe az intelligens keresésekben mentünk el, hogyha valaki például egy szakkönyvet akar keresni, akkor ne kelljen benne lenni a címbe annak a kifejezésnek ahhoz, hogy meg tudjuk találni. Vagy az, hogyha valakit érdekel, hogy egy könyvnek milyen a hangulata, akkor már vannak olyan izgalmas projektek, amik segítségével a szavakat be tudjuk sorolni olyan pszichológiai kategóriáká, hogy kereshetjük például olyan könyvet, hogy én azt szeretem, hogy sok a konfliktus helyzet, de a végén boldogságban típus a szűrőfeltétel. Vagy ha valaki egy gyereknek egy könyvet akar venni, mondjuk egy nyelvoktató könyvet, vagy esetleg egy külföldi nyelven írt, könyvet, aminek egy feltétele van, hogy nagy legyen a szó kis gazdagsága, akkor arra is tudja keresni, hogy nagy legyen a könyvnek a szókics gazdagsága. Ugye ezek a feltételek, meg keresési szempontok, ezek a dimenziók, ezek a klasszikus papíralapú alapú modellekből igazából hiányoznak, és mi ezt a rést tartottuk fontosnak, hogy, hogy ezt a rést is azért valaki betültsi. És akkor fe, még ehhez egy pótkérdést, csak felteszek, hogy akkor fejlesztett. Ezt a, a könyvtárosok automatikus osztályozási rendszernek hívják az ilyen, ilyen típusú kulca, akár az, az a szövegszintű, sószintű, szószintű, szószintű kulcavas keresés, hogy ti fejlesztettetek hozzá valamilyen elcsint. E ez ez Ön... így van, ez egy, ez egy, ez egy fejlett szövegbányászati technológia, külföldön, külföldön az angol nyelvi területeken erre sokkal könnyebb használni open source megoldások, ami teljesen ingyen vannak. Magyar nyelven is van számos olyan nyílt forráskodú lehetőség, amit föl lehet használni. Én azt láttam, hogy azt hiányoltam igazából a szakmából, hogy az igény volt meg rá, hogyha használjuk. Tehát nem a lehetőség nincs meg rá, hogy viszonylag a költséghatékonyan használjuk, hanem nem, nem jelentkezett senki, hogy úgy gyerekek, de jó lenne egyszer, hogy tudok egy közgazdasági könyvet úgy megtalálni, hogy tevékenység alapú költségszámítás közben az a kövnek, a könyvnek, hogy alternatív közgazdasági modellek. És az ilyen mélységű feltártság szövegfeltártságra, van tömeges igény? Tehát hogy ez lehet egy piaci modellnek az hát, alapja? Hát ne, a mi saját statisztikák az azt mondhatjuk, hogy amikor kielemeztünk ilyen 200 000 darab ilyen belső keresést, akkor az úgy nézett ki, hogy durván a 30%-a keresett a, a szerzőre, 30%-a keresett a Címre 30% -a, a könyvnek a belívében keresett, és a 10% az félig értelmezhetetlen, az vagy beesett valami robot, vagy valami ilyen furcsa jelleg meg. Tehát igenis van, de ugye ezt eddig föl sem tudtuk mérni, hiszen az ég egy a világon senki nem is kínál ilyen szolgáltatást, de ez A érdekes. Mielőtt rátérünk a. Most már az áfa kérdésre és a kereskedelemnek a problémáira. Attilának az egyik mondatához mégiscsak feltennék egy kérdést. Ugye Attila azt mondta, hogy a nagy piacokon az működik az a fajta átjárás, hogy a self-publishingból, ami, ami sikeres, az bekerül abba mondjuk a, a, a, a reguláris könyvészetbe, és akkor ugye a nagy kiadók vállalják a... Benne. Magyarországon ez egy létező dolog, tehát itt tudtok olyan szerzői márkát, amit ilyen-olyan self-publishing rendszerekből utána, utána bekerült a hagyományos értelemben vett könyvszakmába, és ott meg tudta állni a helyét, meg tudta vetni a lábát. Mert az hogy? Hát például Magyarországon nem kell messzire menni. Nekünk az egyik tulajdonos érdekeltségünkbe tartozó kiadó, a Libri kiadó adta ki például a Maravacs a életművét gondozza, és ő például a Publió kiadónál indult a Tejszín nélkül című gyakorlatilag blog blogbenjegyzéseiből összeszerkeztett könyvvel, és ezzel mellérte a Bookline Toplistán a vezető helyet, és így figyelt fölre a libri gyakorlatilag, és Magyarországon is látszik, hogy működik ez a modell, de ami egyébként még nemzetközileg szintén nagyon jól működik, az, hogy vannak ezek az úgynevezett szingülök, kind of amik ilyen rövid novellák amik ö, akár promóciós ö, szinte működhetnek a, a regényekhez, és én nagyon sokszor szoktam kapacitálni a kiadókat, hogy csináljunk is ilyet. Ük veletek pont csináltunk például a, a Jody pico a, a Talányrám című regényéhez a Szelid Vadak című felvezető ö, novella vagy elbeszélés. Például az a cím volt, ami nálunk a legjobban teljesített az összes tavalyi eladásból. Több mint 400 példányt eladtunk belőle, ami nyilván még elég szűkös a, a papírkönyv, mondjuk egy példány példányszámhoz képest, de azért ahhoz képest, hogy nemrég még a száz példány volt a rekord, de ahhoz képest azért látszik egy ö, szép fejlődés, és magyar szerzőknél meg egyébként sokkal könnyebb, lenne, nem tudom megbeszélni egy Dragomán Györgyel, hogy írjon egy felvezető novellát az új regényéhez, de egy még csak loszogatom a kiadókat ezügy, de reméljük, hogy nem eredménytelenül. Ha, és akkor átérjünk a kereskedelmi kérdésekre. A, a postmodern kommunikáció elméletnek az egyik alaptézése az, hogy a, a médium maga az üzenet. De mi visszamegyünk és ketté a dolgot, a médiumot, mint e-könyvet, meg, a, meg azt, a, azt a tartalmat, ami, ami benne van, és, és mind a kettőben próbáljuk meg azt keresni, hogy mik azok a kitörési pontok, mik, mik segíthetik az e hogy a a is nagyobb szeletet tudjanak kihasítani a, a teljes könyvfiacból, Induljunk a magából a médiumból, tehát ebből a formátumból, mint a, ami az e-könyv formátum. Az egyik nagyon nagy különbség az e-könyv, meg a, a könyv között kereskedelmi megközelítésben az, hogy Magyarországon a könyveket 5%-os elfatartalommal lehet forgalmazni. Az e-könyv az nem ebben a kategóriába tartozik, az a 27%-os elfát kell utána fizetni. Ezzel kapcsolatban mi a helyzet, mi a tapasztalatotok, hogy ez gátolja-e az elkönyvnek a forgalmi növekedését, meg lehet-e oldani, hogy, hogy valamilyen módon a, össze, összehangolódjon a, a, a, a két állfattartam egymással. Tud-e az elkönyvesszakban valamiféle nobbi demékenységet folytani? Ez egy törvény, törvényhozói kérdés, ez világos, de hogy az e szakma, vagy akár a könyvesszakban az tud-e érdemben ö, ö, valamit elérni vagy kommunikálni ahhoz, hogy ez a, ez a lehetetlen helyzet megszűnjön. És valamelyik kötő magyarázza már el, hogy mi, mi az oka annak, hogy, a, hogy miközben a könyvek után 5%-át kell fizetni az elkönyvek után 27-et. Az oka az egy szűk, szűk pénzügyi indok sajnos, tehát az, hogy egyszerűen az elkönyvet azt úgy definiálják, hogy elkönyvletöltés, ami szolgáltatásnak minősül, a könyv az pedig termék. Ráadásul a kulturális termékeknek van egy, a, a, az Európai Unió által egy elfogadott melléklet, ahol a kedvezményes adózású termékeket, de nem szolgáltatások, hanem termékeket felsorolják, és oda a legtöbb országban be van e, sorolva a könyv. Viszont az elkönyv az letöltésnek számít, ezért van az, hogy például egy audiogook, egy hangos könyv, ha adathordozón adom oda, akkor terméknek számít, akkor annak 5% az átfaj. De ha MP3-at töltelék le, a letöltés, tevékenység a az szolgáltatás most erre sokan rájöttek az Európai Unióban, hogy ennél nagyobb baromságot viszonylag nem nagyon lehetne kitalálni. Az Európai Unióban is elhűmögnek ezen, tehát ezek az emberek azért kapják a havi két unió fizetést, hogy minél tovább hűmögjenek el egy problémát. Tehát nekik az a cél, hogy ez még négy-öt évig lehetőleg ne legyen megoldva, és majd a következő választási ciklus előtt valószínűleg valaki ott hűmög rajta még egyet. De a lényeg az, hogy igazából ez sért nagyon fontos másik szabályozás az Európai Unió belül, de ez még eddig nem tűnt fel a, a bíróságoknak sem, hogy van egy olyan versenysemlegességi kritérium az EU-n belül, hogy olyan termékeket, szolgáltatásokat, amik ugyanolyan igényeket elégítenek ki, már pedig szerintem egy elkönyv olvasása vagy egy papírkönyv olvasása ugyanazt a fogyasztó igényt elégíti ki, annak az adózása nem lehet más, mert az a versenyt károsítja vagy torzítja. Itt megint csak ez is olyan, hogy a jogalkotás meg a jogértelmezés az itt elcsúszott ezen. Tehát igazából a, a szűk szakma oka ez. Aminek mi Magyarországon megisztjuk a levét az az, hogy nemzetközi asszsorításban is, talán Európai Unión belül talán a legrosszabb, de lehet, hogy van egy nálunk, aki rosszabb, de ahogy ekkora különbség vagy 27 versus 5, az, az szinte példa nélküli, Ami miatt ez gond, üzleti szempontból. Hogy a, a könyvnek a kereslete. A könyv az egy, egy árualmas termék, ami tipikusan azt jelenti, hogy ha 10%-a csökkentem az árát, akkor több mint 10 nő az értékesítésnek a mennyisége. Ezért, amikor nagyobb az árfakurcs, akkor az sajnos azt jelenti, hogy az kiszorít jelentős mennyiségeket és összességében váltofét a csökkentő Ez Ezt látjuk mi. A lényeg tartalmi oldalról is hozzászólni, szerintem az is nagyon érdekes ebbe a kérdésbe, hogy szétválasztja ezzel az Európai Unió médiumot és tartalmat. Tehát azt mondja ki ezzel gyakorlatilag, hogy az elkönyv az nem könyv, hanem ez egy elektronikus szolgáltatás. De hogyha egy picit belegondolunk, akkor ez nagyon messzire vezet. Mert hogyha ennek a logikának a mentén elindulunk, akkor azt mondhatjuk például, hogy a Bibliából olvasod a 10 parancsolatot, papírkönyvben, az nem érvényes, hiszen ennek az eredeti médium a Mózes kezében található két kőtáblagot, vagyis hogy a papírkönyvben olvassuk, az egy teljesen érvénytelen állítás, ugyanúgy, hogy a elkönyvben, papírkönyvben olvassuk, az mégsemben. Tehát ezt, ha kicsit belegondolunk, ez azért elég nagy csacsiság. Ezt az érvényést Mózes kőtábláival javaslom az Európai Unió elé terjeszteni, ezt hiszem, hogy. A, az egyik dolog az áfa tartam, a másik, ami láthatóan segítheti az elküldött az, az elterjedését, vagy a forgalomnak a, a növekedését, az egy, az, egy, az egy alaphelyzet, egy, egy, egy, egy jó szituáció, egy, egy nagy előny az elküldött számára. A reguláris könyvkereskedelemben Magyarországon, a, hogyha csak a könyvesboltokat veszik, akkor van 350 értékesítési pont körülbelül a múltikkal együtt se több 500-nál körülbelül. Az e-könyveket viszont nem könyvesboltokban veszi, hanem van Magyarországon közel 6 millió ilyen online kommunikációra alkalmas. Tehát egy e-könyvet 500 vagy 5 millió, 6 millió könyvesboltban lehetnek kvázi eladni, tehát hogy sokkal nagyobb, nagyobb terem van, mégsem, mégsem ö, történik ez meg. Gondolom ennek sok minden mellett van, vagy ahhoz is köze van, hogy egy kicsit másképpen lehet fizetni a, ö, mondjuk az, a, az ilyen e-book store-okban, -ok, mint egy könyvesboltban, az ember kiveszi a pénztárcájából, és nem kérdezik meg, hogy, hogy hívják, hogy mi az e-mail címe, aján, hanem odaadja azt a bankjegyet, vagy a, a, valami. A, Találkoztok -e ezzel a kérdéssel, hogy a, a, a fizetési módoknak a, a regisztrációhoz kötöttsége, vagy, a, vagy az időlekötése, vagy a bizalmatlanság az ilyen elfizetési módokkal szemben. Az gátolja a, a piasznak a növekedését, és van-e valami koncepciótok vagy tervetek arra, hogy hogyan, hogyan lehet ezeket kivételni, hogyan lehet kifogást kezelni az adott esetben, hogyan lehet elmagyarázni az embereknek, hogy, hogy hogyan tudják jól használni ezeket a, a fizetési eszközöket, ami az e-könyv esetében egy elegethetetlen dolog, tehát azt nem lehet megtölteni. Igen, azt gondolom, hogy a az elektronikus fizetéssel stb. bizalom nagyobb akadálya az elkönyv menetrányának vagy az elkönyvvásárlásnak vásárlásnak, mint az áfa. Nem gondolom, hogy az áfa csökkentése valami nagyon komoly döntőbefejlés fogja gyakorolni a forgalomra. A, a, tehát a, az egyik, vagy talán nem, az egyik legnagyobb akadály ez Magyarországon, tehát ez, ugye a ugye tapasztalja szerint és nem megengedés, nem egy dolog azt mutatják, hogy, hogy nagy a bizalmatlanság a, az elektronikus fizetéssel kapcsolatban, és azért itt azt látni kell, hogy, hogy az olvasók egy, a, a, a könyvolvasó emberek egy jelentős része e, talán kicsit, e, hogy is mondjam, hagyományosabb e, értékekhez ragasztani, hagyományosabb gondolkodás talán kevésbé kevésbé rá azonnal, az és minden minden és mint például az elektronikus fizetés. Ez önmagában már, már e, amit olyan a kell Üm, Nyilvánvalóan mi is, és hát a, ugye a, a minden komolyabb portnál törekszik arra, hogy a lehető legjobban megkönnyítse az elektronikus fidesztést, ami azért ismertebbé nem teszi ezt a lehetőséget, amúgy a helykönyvet sem. Tehát attól hogy, attól, hogy könnyű használni az oldalt, és könnyű a fizetés azért ismertebbé nem válik. Már arra, arra, hogy a arra, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy valaki több, több megkönyvezni, hanem nem biztos, hogy az áfa a fizetési is és a öleges lenne jobb kérdések. Tehát te, te, te igyekszik minden jobban használódni a honlapját, és ezen belül persze egy kattintásos és fizetés, ami nem egyszerű. Uh -huh. Lát így meg lehet nézni a, a repül történetét, mivel foglalkoztak az elmúlt egy-másfél évben a Google Play-jel folytatott különböző küzdelmeket, hogy hol lehet, hogy lehet, hogy lehet, hogy lehet hogy lehessen fizetni ilyen alkalmazásban, milyen alkalmazásban lehessen fizetni a Google Play-ben. Ez egy fontos kérdés, én, de én azt gondolom, hogy, hogy ennél, ha már elkönyvetről beszélünk és mondjuk, hogy, hogy Magyarországon fogy több, elkönyv, akkor, akkor én inkább az ismertség felé tapogatóznék, tap az irányba, hogy, hogy az a sok ember, aki olvas, az egyrészt minél többen ismerjék ezt, és akkor eljutunk a második fontos kérdéshez, ezek a felfogásbeli különbségek, tehát az, hogy hogy mi azoknak csináljuk, azoknak tartjuk fel a portáinkat, akik bejönnek, vásárolnak, fizetnek, és van egy elég nagy tömeg, akinek pedig erről más a egészen különböző miatt. Tehát ez abszolút megírja a hatásokat, mert nagyon sokféle uka van. Hát ne menjünk el, de menjünk el emellett semmiképpen. Leci ki kimondta a, a, a kulcot, hogy ugye Roland mondta, hogy néhány százalék, a, a piaszon, mondja, néhány százalék de hát nem annyian fogyasztanak elkönyves tartalmat, mint, mint amely, ami ezt, vagy amelyik mutat Ez a néhely százék. A, a, a kalózkodás ebben a, a szegműsben, ja, ezzel mi az Athena és is folyamatosan küzdünk, a, a torrentekkel, a feljelenthetetlenséggel, a, mindennel. Ezzel kapcsolatban hát így, nyilván fontos, hogy mi a, a véleményetek, ennél sokkal fontosabb, hogy láttok-e valami megoldást, arra, hogy, hogy ne jusson egy megvásárolt elkönyve közel száz illegálisan, vagyok a sikeres címek esetében közel száz illegálisan letöltötték Szerintem itt azt fontos látni, hogy egyrészt ezt a nagyon sok kalózmásolatot, ezt általában mi magunk idézzük elő a teljesen tökéletlen kínálatunkkal, ami hát gyakorlatilag szinte minősíthetetlenül alacsony. Ugye 2000 és 2012 között Magyarországon megjelent 150 ezer papírcím, és az összes elkönyvkínálatot, ha összeadjuk, ami Magyarországon legálisan létezik, az még legyen a nagyságrendnek 6 ezer. Tehát beszélünk 3%-ú, tehát az a félbecsületes ember, aki egyébként először megpróbálja megkeresni a tartalmát egy legális forrásnál, majd rájön, hogy a 150 ezerből egyébként 144 ezer egyáltalán nincs meglegálisan, akkor viszonylag nehéz rajta csodálkozni, hogy elkezd keresni más forrásokat. Ez az egy. Második. Nagyon sokan az elkönyv problémájának azonosítják be kalózkodás közben az a baj, hogy ezekkel az okostelefonokkal, amik a kezünkben vannak ebbe, ezzel, pont fél óra alatt tudok egy elkönyvet csinálni, bármilyen papír alapú könyvből, és ha megnézzük például a legnagyobb kaló az Enkort, meg még egy, egy pár ilyen nagy díszlovast, akik itt szeretnek pörögni, azokról kiderül, hogy ott van 55-60 ezer cím elkönyvként, miközben 6-7 ezer címről beszélünk legálisan. Tehát honnan került oda a mar tehát ezeket bedigitalizálták, mert van rá kereslet, de mi magunk a van nem adjuk oda az ő feleknek a keresletet, hanem bedugjuk a fejünket a homokba, és azt mondjuk, hogy ó, vájtok, inkább lopjátok el. Ez az egyik fontos. A másik fontos, hogy általában van egy, pedig nagyon könnyű kiszámolni, de már a jó számítás nehéz elvégezni, mekkora a szár származik egy kiadónak a loszkodásban. Még ez szokott lenni a kedvenc példám, hogy a kiadó fogja, felszorozza mondjuk a szülke 50 ánylatát, letöltötték mondjuk Magyarországon, szerintem belsőség szerint ezer példány 150 ezer szorozva 2000 forinttal, és kijön egy olyan nagy szám, amit még egyik jeldozsa látott életében egy cílunk alapját. De ugye az, az kell tudni, hogy durván, ha megnézzük az Apple store-nak, meg a más store-oknak a statisztikáit, akkor az derül ki, hogy ha valami ingyenes, vagy nem ingyenes, akár csak egy dollárba kerül, akkor már van egy 50-es szorzó. Tehát eleve, ha 10 forintért adnánk a szürke otthonány akkor is rögtön visszaesen 50-edére, mert egy csak csak azért töltöttek le, mert hallotta a szomszédtól, hogy egyébként van benne jó szerződés, azt az egyrészt elolvasta, aztán a tartomány. Tehát a, a fontos dolog az, hogy nem szabad azt hinni, hogy össze kell szorozni a letöltési számokat a, a, a könyvnek a lista, vagy a, akár a legyen a piaci árával. Az, az tudni kell, hogy ingyenesen persze olyanok is megveszik, akik nem vették volna meg még száz forint sem, tehát ezek valójában nem okoznak kárt. A másik pedig az, hogy tudom, hogy nagyon furcsa lesz, de külföldön direkt. Rakják fel a már a könyveket, főleg első szerzős íróknál becsomagolják a Harry Potter mellé, mert tudják, hogy a Harry Potter-t letöltik 42 millióra, letöltik 42 millió, és csak a 42 millióból azért 2500 ember elolvassa az első példás szerzőnek a, a, a termékét, vagy könyvé, amire egyébként neki esélyes lett volna szegénynek, mert írt egy könyvet, de nincs rá pénz, vagy marketinget. Tehát azt mondom, hogy a a kalózkodás ami, ami viszont felhívnám a figyelmet, hogy külső, független Európai Uniós tanulmány készítettek a zenei abban, mi a hatása a meg az vagy mi a viszony az illegális, meg a legális MP3 kereskedelmek, és ott az jött ki a négy országos felmérésből, hogy a legfontosabb faktor, a két fontos faktora van a kalózkodás kialakulásnak, ha nagyon túl van árazva egy termék, vagy ha elégtelen legális kínálata. És a durva az, hogy Magyarországon az álfa miatt az ár problémába is sikerül nagyjából beleesnünk, és az elégtelen kínálat miatt meg sikerül paraméter is. Még annyi, azért tanított ezek, ha tegyek hozzá, hogy, hogy igen, elégtelen a kínálat és hogyha megnézzük mondjuk a fiction területet, akkor, akkor a címeknek hát x százaléka szerintem elég nagy százalék az a long-term jelenség, tehát hogy mondjuk 15, -15 embert érdekel, tehát azért ezt nem kell ezt a részt tudni küldimenzióra, szerintem legitás szempontjából semmiképpen sem. Azt is érdemes megnézni, és érdemben mondtad is, hogy ha megnézzük akármelyik ilyen, ilyen, ilyen fiction, tehát akkor is mondjam csak a populáris szövegtudó szóval, műfaján belül, akkor nyilván a a lehőtök egy része pusztán azért tölti le, hogy belenézzen, hogy, hogy ez most érdekli őt, és nem csak az első nyolc oldal érdeklő, hanem esetleg megalakas a 292-ben, tehát megint csak egyetértek, hogy ezt nem érdemes tudni. De ezért visszatlanít arra, amit mondtam az elején, hogy, hogy a címek egy nagyon jelentős része, olyan könyv, ami nem azért nem létezik elkönyvben, mert a gonosz kiadók nem akarják kiadni hanem azért, mert az mert a szabvány és az eszközök még nem tartanak ott, hogy ezeket élvezhetően, valóban használhatóan lehessen, hogy is mondjam, csak megnyitni és használni az olvasón. Például tipikus néhány nyelvtanulás, amiből brutális mennyiségű található a különböző illegális forrásokon. De, de mondjuk egy egy, elkönyve, egy, egy egy nyelvkönyvet nem biztos, hogy a, a nyelvtanuló egyszerűen csak úgy akar megnyitni, mondjuk ha egy PDF-et, és akkor a kis kijelzőablakával elkezd kolózni a PDF, -től, PDF -től fölött, PDF-oldal fölött, hogy jön a nyelv. Tehát ö, ö, ö, bizonyos dolgokat a jelenlegi körülmények között még nem, nem tudunk kiváltani. Hát nekem erről elég határozott véleményem van, amit nem szoktak szeretni általában a kiadók mégpedig én azt gondolom, hogy a kalózkodást azt egyáltalán nem fogjuk tudni megszüntetni, semmit nem is lehet vele kezdeni, tehát mennyi értelemben nem fog ezt megszűnni, hogy nem fogjuk lehőni az enkót, a különböző torrent oldalakat. Az egyetlen mód az, hogy egyébként volt szerencsén nem olyan régen egy konyi doktorok nevű aktivista szerzővel beszélgetni erről, aki a Fox Magazine szerint az ötödik legfontosabb ember az internet alakulásának a befolyásolásában most. És ő is azt mondta, hogy nem tudsz elvenni Kínába vagy Ukrajnába előni ezeket az oldalakat, hanem olyan üzleti modelleket kell kitalálnod kiadóként vagy szerzőként, majd elveszed az embereket, hogy mégis sem fizessenek. Akár adományként, akár bármilyen formában valahogy meggyőzd az embereket, hogy neked ez a munkád, ebből tartod fönn magad, valamilyen formában ellengyújtatást juttassanak el hozzád és visszatérve a kiadókra. Mi csináltunk azért egy felmérést erről, hogy nekünk jelenleg kb. 200 kiadónk van, és az jött ki, hogy összezer megkérdeztük a kiadókat, hogy kinek mekkora a betűszer, milyen, mennyi címet adott ki a kiadónak az indulása óta, és az jött ki, hogy ennek a 200 kiadónak 40 ezer címe van, amit megjelentettek az évek során fennállásuk óta, és ahhoz képest, hogy miakból most jelenleg 6.824 címet forgalmazunk. Látszik, hogy nyilván nem minden a gonosz kiadó hogy nem fogják most, vagy nem tudnak bizonyos címeket megcsináltatni, de az is látszik, hogy a 40 ezerből szerintem 10-15 ezeret kisújlázva el tudnán csinálni, hogy a kiadó az akarat, és most azokról a kiadókról beszéljük, akikkel vagyunk szerződve, de elvileg nyitottak az elkönyv készítése, és nem említettem azokat, akikben teljesen irracionális félelők vannak azzal az ember, hogy ha most kiad egy elkönyvet, akkor soha többet nem fogom tőle papírkönyvet venni, ami egy nem túl szerintem. Tehát én, én csak annyival arra, arra hívnám fel a figyelmet, hogy azt kell látni, hogy a, a kiadó nem döntheti el, hogy, hogy részese az elkönyvbiasztnak, csak az döntheti, el, hogy a legális elkönyvpiasznak részese. Szerintem ez a. Ez a ez a, ez a felismerés hiányzik a legtöbbször. Tehát az, Azoknak a kiadóknál, akik egyáltalán nem lépnek be az elképűvpiacra, ott legtöbbször az elkönyv az a kaloszkodásnak a szinonimájaként szerepel, és, és nem, nem veszik észre, hogy igazából másról van szó. Az, az alternatív üzleti modellek az egy nagyon izgalmas kérdés. Egy külföldön van három-négy nagyon érdekes próbálkozás, akik havidíjas eh, konstrukcióban dolgoznak, kvázi olyan, mint egy könyvtár, hogy igazából nem szerezzük meg a tulajdonjogát a könyvnek, hanem csak kölcsönözzük. Ezek általában a 9,99 dolláros áron vannak. Működik Oroszországban, Amerikában viszonylag szépen, de önmagában azért nem feltétlenül világmegváltók. Viszont van egy üzleti modell, amire most egy amerikai startup cég ráugrott, hogy rájött arra, hogy hogyan lehetne a tóvajokat a magunk már vagy a magunk segítéssel felhasználni. És kiderültek, hogy olyan taktikus marketing fogásokkal élnek, hogy olyan link vagy kattintás alapú marketing linkeket helyeznek bele a könyvbe, vagy maga a szerző eleve olyan parfümöt használtat a főszereplőjével, vagy minél többen lopják el, annál többen nézik meg, hogy melyik parfüm. És innentől kezdve az a feladat, hogy lopják csak minél többen, mert az igazi árbevétel nem a könyvnek a darabszám, vagy az értékesítéséből származik, hanem gyakorlatilag egy teljesen másik oldalon, mint ahogy a Google is ingyen adja a gémét, és ezért cserébe, jaj de jó, oda teheti a hirdetést, ami megkeresthet. De az, az nyilvánvaló, hogy a, a, maga a is keresi ezeket a kiutakat, nyilván nem Magyarország lesz az, aki majd ennek az élére fog állni ilyen pici piacon, hanem inkább a nagyobb szereplők, meg a nagyon törkelő szereplők, tehát, ahol be tudnak tón, 15 millió dollárt egy ilyen startup vállalkozás, vagy próbálgasson, hogy havidíjas konstrukcióval ki tudnak adni valamit. A tapasztalat az, hogy ahol havidíjas konstrukcióban működik, ott azért még egy olyan példát sem nagyon láttuk, ahol a kiadó oda mernék adni a sláger címeiket, hanem inkább a begliztes abszolút már 35-ször eladott dolgot adnák, adnák oda. Amit még én hiányoságnak látok a magyar piacon, az az, hogy az elkönyveknek az életciklusa, vagy az értékesítési ciklus az nagyon gyors. Tehát az, hogyha valaki bénázi három hónap, hogy mire kijön az a papírkönyv után, és aztán csodálkozik, hogy miért nem megy belőle elég, az általában az arra tudni kell, hogy hogy itt egy elkínvett szakmában arra adigra már megjelenik a paluszverzió, és azt le fogja tölteni ingyen az, aki elkövköd a Tehát Itt a, szerintem példaértékű volt példa éppen a Kossuth kiadó, aki először nagyon nagy mennyiségben több száz cím, 700-800-860 címmel elkezdték azt, hogy egy időben jelentetik meg a, a könyveket, de még egy jó ház sem volt ennyire e, e, úttörő például, mert ők is késteltek, meg a más címéhez képest, és azokat meg is szokták. Mi próbáltak ilyen csinálni, hogy a papírsiker nagysága alapján meg lehet-e jósolni a lopásnak az időtávát. Tehát, hogy mikor került először? Egy kásás kimber egy hónapot kell válni, mert csak magyar sztár. Egy világhírű sztár az egy-két hét alatt már ellopják. Ha meg mondjuk nem egy háromszoros olimpiai bajnok, hanem csak két és félszeres, akkor meg ott akár esély a negyed évig is indítko ez egy könyv az nap, délután felkerült, szóval mikor Az e-könyvészet megkezelítésben ez egy minőségi mérő, vagy egy olyan kétnapos szerző, az nagyon mennyi. Arról mi a véleményetek, hogy a magyar szeneipar és a magyar print könyvészet az különböző jogkezelő szervezetekkel keresztül, ez megoldott, hogy egy ilyen általánydíjas, általánydíjas ilyen, ilyen joggépveszedést, ugye, a, a másolták a fénymásoló gépeket, és akkor elérte a, a maszre, hogy bárki, aki fénymásoló gépet vásárol, a fénymásoló gép árába beleépítve, ez egy, egy szerzői jogdíjat is fizet, és azt egy jogkezelő szervezet szétoztja a piasznok a szereplő között. Ilyen az elkönyvésben nincs Világos, hogy a, a Kínában üzemelő azt nem lehet. Viszont van egy, egy viszonylag jelentős magyarországi szerverpiac piac is. Azt elgondolhatóan tartjátok-e, hogy a, az egykönyveszabban úgy összefogja, hogy azt elérje, hogy minden Magyarországon eladott szervernek az árában, vagy olyan termékeknek, ami részt vesznek a tartalomszolgáltatásban az árában beépítve, ugyanolyan módon, ahogyan az Artisus és a Master esetében egy jobb díj legyen beépítve, amit egy jobb díj kezelő a piacnak a szereplője között Széhoz. Ez a a te, te a dolgát. Az egy, ez egy nagyon fontos plusz volt, nem tudta a gazdasági ágazatot működtetni, de egy nagyon fontos plusz volt, az eneink meg az Artisius-nak ebből a tevékenységéből öntett van. Szerintetek ennek perspektívája értelme lenne, lehet-e? Csak egy mondatban annyit mondom, vagy két mondatban mondanék erről, hogy egyrészt itt bele van implementálva ebbe egy olyan kijelentés, hogy bármit teszel, te tolvaj vagy, ami szerintem nem feltétlenül szerencsés. Ezzel azt jelentjük hogy mindenki, aki fénymásolód lesz, az biztos, hogy valósz fog fénymásolni. De abban benne van, ilyen... tehát az már eldölt, az működik. Értem, de azt mondom, hogy ettől függetlenül ez egy rossz megoldás szerintem. Másrészt meg én abban hiszek, hogy a piacnak kell döntenie, és vagy tudsz egy piacilag fenntartható modellt kitalálni, vagy pedig nem kell ilyen mellék megoldásokat csinálni, hanem... Utolsó kérdéshez értünk, lassan lejár az időnk, és akkor most átmenjük a tartalom oldalára. Egy dolog a médiumnak a kérdése, a másik meg a tartalom jellemzően az elkönyvek könyvek ma Magyarországon olyan művekből készülnek, amik eredetileg nem erre a médiumra készültek. Ugye ezek, ezek print könyvek tartalmainak az implementációi, tulajdonképpen, Na de hát ez nem magától értetődő, ez szükségszerű. Egyébként, ugye a kérdésem az, mondjuk a nagy kérdésem, hogy láttok-e arra törekvéseket, láttok-e arra lehetőséget, vagy, vagy jelentheti e ez az elkönyv jövőjét, hogy olyan tartalmakat jelenik meg az elkönyv, amit a, ami nem is csak, hogy nem printbe született, hanem egyáltalán nincs is olyan, a, a, a printben, hanem ahhoz az, az elkönyv olvasó kell, a, a, a különböző ilyen hiter-text-regényeknek a, a, a, a megjelenítés. egy elkönyv olvasó, az sokkal magától értetődő. Amikor ugye az olvasó elnötti, hogy egy bizonyos ponton, hogy ő merre szeretne a, a történetben tovább haladni, az sokkal egyszerűbben megoldható egy elkönyv olvasó, mint amikor a, vannak ilyen printkönyvek is, ahogy, ahogy ott lapozni kell. Szóval az új métrium az létrehozhatja, elkezdte el létrehozni az új típusú tartalmat, olyat olyan típusú tartalmat, amilyen még egyébként a print esetében nem is volt? E, e, mindenképpen elkezdte. Az egyik az az, hogy, hogy már Magyarországon is voltak olyan nagyon rövid terjedelmi művek, ahol azt mondták a fizikai terjesztők, hogy ők nem szívesen forgalmaznák azért, mert nagyon nagy lenne a lopáshányodra, nem tudom, hogy hívják ezt az, az a kifejezéset, mindegy hívjuk összefogunk egy tanulási sereinek is, de mindegy, tehát valahogy eltűnik onnan. Tehát ezek azért tipikusak is, 20 oldalas, 25 oldalas, meg a novel most őszintén egy három oldalas, 3 oldalas, 3A4-es terjedelmű beruhévet, az hogy adunk ki egy fizikai tervezettel, őszintén, a postkultúrában, vagy a születettel. Az egyik az ez, hogy hogy szerzőknek a bevezetése ezekre a folyamatokra. Ami viszont még fontosabb, csak Magyarországon mi nem nagyon látunk egy ilyen könyvet sem, de Európában sem, tehát itt nem vagyunk nagyon lemaradva, mert az egész, egész Európában maradva. Ez az, hogy már 2011-ben elfogadták az ElPAP-nak a következő szabványát, az elsősorban azoknak a kiadóknak lesz jó, akik szakkönyvekkel, tudományos ismerettel esztő könyvekkel foglalkoznak, amit például Torsút kiadónak, ez úgy fontosságú lesz, vagy egy akadémiai kiadónak, vagy egy World Screwers-nek, ezeket kardinális kérdések lesznek, ahol beágyazható multimédia, audio, van mennyi narratív kép, ami egy halálosan nagy probléma az elkönyves szakkönyveknél, hogy van egy komoly grafikon, amit értelmeznem kell, de mivel mobil képen nézem, el kell lapoznom az értelmezéshez, majd vissza megint a képre, ami egy teljes nonszensz. Ezek a struktúrák már támogatják azt, hogy miközben nézem a képet, egy hang, maga mondjuk akár a szerző vagy egy profi színész felolvassa azt, hogy hogyan kell értelmezni ezt a grafikont, vagy ami ott van. Ezen képle az FAP3-ban már futathatók JavaScript alkalmazások, ami azt jelenti, hogy interaktívak lesznek. Tehát például egy nyelvoktatókönyv, de Laci felhozott példaként, hogy az a mostani sima Elpub 2 ös verzió már nem valósítható meg, az Elpub 3-ban simán megvalósítható, hogy ott van egy egy szobafoglalási gyakorlat a hotelben, utána van egy szövegét és hogy ki kell egészíteni a szavakat, és közben javascript az ki is értékelés, kipipálja, hogy jó volt a megfejtés. Tehát ezek a, ezeket már nem is biztos, hogy nevezhetjük könyvnek, ezeket hát jó, úgy fogjuk hívni, vagy interaktív könyv, vagy valami hasonló nevet rákaztunk, de ez ugye messze túlmutat a könyvnek a kategóriát. De én ezeket a tartalmakat várom, és a pont abban a szakkőszegmensben, meg a tudományos szegmensben, ahol eleve olyan körülmények, között dolgoznak a kiadók, hogy ilyen ezres, jóha ezer példány számot eladnak egy papír alapon is, ami hát abszolút nem biztosítja a megtérülést. Tehát gyakorlatilag szerelemből, meg szenvedélyből gyárták ezeket a könyveket és nem azért, mert hogy már ki tudna rajta keresni. És pont az ő részüknél az, hogy, hogy ilyenfajta piac irányba el tudnak mozdulni, ez lehetőséget adna a, pi a könyvpiacnak, hogy beleharapjon más iparági piacokba. Tehát, mert ahol már az e-learningről beszélünk, az már megint egy teljesen más piaci kategória, és így nem arról kell beszélnünk, hogy jaj, az elkönyvvel veszi a papírkönyvvel, a jó, akkor most 100 millió millióra nőtt. Hát ez, ez egyébként még mind, -mind a nem egységes kategória, nagyságrendben. Majd ha 3 milliárd, szerintem akkor lesz érdemes először beszélni az elkönyvpiac jelenlegi helyzetéről. addig jó is, hogy csak a jövőjéről beszélünk, mert jelen nem nagyon érdemes. De az a fontos, hogy ilyenkor egy bármilyen versenyszereplő az, az iparágokban azt hagyjuk, hogy hogy piaci helyzetben van, mint amilyen az egész magyar könyvpiac, akkor megnézi, hogy más iparágakból tud-e elhapolni bevételt. És én azt látom, hogy igenis a szakkönyvkiadásnak, hogyha az, azokat a kompetenciákat kiépítik, és megjelenek Magyarországon olyan konvertálási kompetenciák, akik gyorsan tudnak összedobni, mondjuk egy háttiemelő css 3 javascript kombinációval egy kombináció, egy vagányi napárhatnál nem hatékony a gyártás ezeknek a könyveknek, megint abba fulladunk bele, hogy Eladunk belőle 1200 példány, de amit megsporoltunk a nyomdán, azt elveszítettük az áfá, meg a gyártási költségén a multimédiának. Tehát nyilván itt minden kiadó más helyzetre lesz, egy Kossuth kiadó előnybe tud lenni, mert nagyon sok értékes tartalmuk van multimédiában, hiszen a cd iparágban is ott voltak multimédiás CD-kkel, más kiadónak meg majd ki kell építeni ezt a kompetenciát, de én láttam egyetem ezt itt hör tegyek hozzá, hogy, hogy, hogy arról beszél ez teljesen így hogy, hogy mint a két különböző helyzetben vannak, és én nem beszéltünk fogva arról, hogy országok is különböző helyzetben vannak. Tehát egy, egy, kis, egy kis nyelvű dologról beszélünk. Úgyhogy például az is egy nagy kérdés, hogy, hogy az innovátorok, az útorök elég gyorsan meg tudják majd finanszírozni az ilyen fajta interaktív szakkönyvek létrehozását, még mielőtt. A, nyomokban már ma is tapasztató módon, az olvasók ezt nem várják meg, és elkezdik az angol rendelkezésre a tartalmakat használni. Ez is egy nyitott kérdés. Ugyan, csak annyit, hogy még esetleg, ami lehet a piac egy érdekes kérdés ebből a szempontból. Itt, itt is inkább már ez egy ilyen átmenet az interaktív könyv, vagy inkább applikáció. Voltak Magyarországon például Bozsony-Pakony kiadónak erre próbálkozásai, de egyértelműen az látszik még, hogy ezek iszonyú pénzek, befektetéseket igényelnek, tehát milliós nagyságrendű az előállításai könyvnek, és hogyha eladsz 5 darabot 2000 forintért, akkor nem biztos, hogy ez visszahozza még magát, tehát meg kell találni meg a megfelfentartatomodat hozzá és a, a szülőknek meg el kell, el kell bocsánat, dönteniük azt, hogy akarják-e, hogy a hat éves gyerekünk egy ilyen csillogó-millogó dologból találjon megolvasni. A ahogy legutolsó kérdés pedig, az csak félig kapcsolódik magához a szakmához, mert egy kicsit ilyen, ilyen vállalatpszimológiai kérdés. A, az online piacról tudjuk, hogy, és mindenhol a világon, minden egyes adott termék termékcsoporthoz tartozik egy darab szolgáltatókat. Végén vannak többen, de van egy, és ő viszi a piacnak a nagyobbik részét. Legutóbb Magyarországon az apró hirdetés, online apró hirdetés piacon láttuk a két nagynak a küzdelmét. Tudta, mint ők maguk is tudták, hogy csak az egyik maradhat, mert egy szolgáltató lehet, amelyik aztán viszi a piacnak a nagy részét, milliárdos leklámkampányokat öltek vele, az egyik bele is borult, és akkor a másik lett az az egy, hogy minden területen onlineban van, egy darab nincs, másik Facebook, egy, egy darab van. A magyar e-könyv piacot részben szerintetek veszélyeztetje most, vagy veszélyeztetheti-e, az Amazonnak az, az óriási nagysága, ugye a, rendő, a hagyományos mert kerüszaklát jelenleg nem tudja veszélyeztetni, mert nincs Magyarországon logisztikája, nincs nem hozzá semmi, de az onlinehoz nem kell logisztika, az onlinehoz csak az kell, hogy őt tekintsi az e szolgáltatónak, a kérdésnek az egyik része, a másik pedig, hogy készül-e már öldöklő verseny a magyar piac nagy szereplői között. Ez az, hogy már évek mondják. Én úgy érzem, hogy az ő szempontjukból ez még egy pontszerű forgalom, amit folyik Magyarországon. Hát nem vagyok biztos, hogy abban, hogy öt éven belül akár egy lépést is tesznek azért, hogy itt egy-két egy millió dolláros forgalmat lenyújjanak a magyar terjesztők elől. Nem látom azt, hogy, hogy öldöklök küzdelem folyna a magyar piacon. Igen, természetesen van egy nagy szereplő, mindannyian tudjuk, de, ez, de mellette vannak más, nagyon jelentős piaci szereplők is. Azért én azt gondolom, hogy, hogy ha mondjuk a magyar szereplők közül valaki akarna valaki nagyon komolyan piacot foglalni agresszíven, az azért nem nagyon az egyszerű dolog. Hiszen, az Igen, igen his, hiszen azért itt a kiadóknak elég nagy, elég nagy autonómiájuk van elkönyvtéren. Én legalábbis úgy tapasztalom. Azzal egyetértek, hogy ugye a... a... Maga az elküldes piaca soha nem lesz olyan koncentrált, mint a papírpiac, ezért a kiadóknak a tárgyalási pozíció elebe jó lesz. Ez egyébként látszik a mostani állésekből is, tehát össze nem mérhetőek a, papír, a papíros állésekkel. Én, én nagyon nagy öldöklő verset, megmondom szintén nem számított. Most van valahogy vala, az elkép most nagy, szerintem itt majd még lesznek változások, vagy a közeljövőben szerintem itt jelennek, Szereplők. A a teljesen nagy hogy az Amazontól én sem tartanék Egy menedzsernek a fizetése az körülbelül annyi, mint a teljes éves átbevétel az elkönyvpiacnak, hogy nagyon meglepődnék, hogy egy termékmenedzseret ráállítanák arra a projektre, hogy te, Steve, légy szíves, csinálj üzleti tervet, hogy hogyan, hogyan leszünk uralkodók a magyar piacon. Főleg nem szeretne ilyen jutalék szinten még versenyezni, amin, amin a magyarok dolgoznak, tehát nem számítok arra. Ha a magyar elkönyvpiac elmegy abba, ha csak egy visszafogott szintet is majd el fog élni hosszú távon, azt mondom, a hosszú távon az 5-10 év, amikor azt mondhatjuk, hogy legalább egy 10 át teszünk egy mondjuk 4 milliárdos részről, akkor azt mondom, hogy egy, egy 5-6 a Sémán elvír a piac. Egyébként meg a magyar piacon is lesz olyan konszolidáció, mint vagy a nekünk piacon is, mint az, hogy teljesztődjük, mert helyes és hogy elkezdenek. Tehát a közös ellenségek mindig segít. ugye Mindig a legnagyobb ellen állnak össze, hogy az elkönyv pont, azért kell majd félni, mert ahogy a Lira és a Libri az Alexander eleme, volt a legnagyobb, akkor ugye ezt adodnak és fú, akkor össze kell ránézni. De szerintem az elkönyv piacen egy intelligensebb, meg szerintem emberek dolgoznak benne, és nem, nem ez, a, ez a Kádár időszakban a nyomulunk, hogy jaj, akkor ködös mindenkinek, akkor valakit le kell győzni. Nem, nem kell győzni, nekünk meg kell nyerni az olvasót, és az az, az az a szép, hogy mind a három a célja az ez, meg még az összes többi kedves versenyadásuk és akik ugyanúgy ügyesek, az e a Divok, a Neptun a Médőcsapat, az lehet. Igen, itt azért is nagyon fontos, hogy minél több szereplő legyen, hiszen nem közös ellenségnek, hanem közös érdeknek mondanám azt, hogy együtt meggyőzünk minél több kiadót, akik még idegenkednek ezzel kapcsolatban, hiszen azért van Nyakorlatilag több ezer kiadó Magyarországon, és ezekből egy-két az, aki már tényleg foglalkozik az készítéssel. tehát itt nagyon sok közös érdek van ebben. De azt is hangsúlyozom, hogy itt annak ellenére, hogy azért egyértelműen van egy vezetőpiaci pozíció most, azért ez tipikusan az a terep, ahol egyáltalán nem viszhatja magát az emberiség, hogy gyorsan történnek a változások, hogy mindenkinek az érvezenésznél kell hogy nagyon gyorsan. Csodászatilának, Földes Lászlónak, Szűzsulának köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat és elmondták a véleményüket az e kapcsolatban. Önöknek megköszönjük a kitüntető figyelmüket. Utolsó modatként azt tűzném még az egészhez hozzá, hogy látjuk ez egy szolgáltatást. Ezért mégiscsak van, itt-ott van benne, van benne termék, és a legutóbb, amit láttam, az e-könyvhöz kapcsolódó termék, az egy aroma volt, ami amit rá kell csepegtetni az EK könyv olvasóra, és könyv szaga lesz tőle. Azt gondolom, hogy ez nagyon zen. Köszönjük szépen viszont. Látosan.